Saioko epa jaman aurretik, eskerrak eman edizu egu txapelketan eta antolakuntzan parte hartu duzu enoi. Zuek guztiok posible egiten duzue txapelketa parte hartzaile hau, eta nola ez, entzule izan zaretenak, zue gabe ezen posible izango, gaurko saio hau eta txapelketa hau, denak zarete garrantzitsuak, benetan eskerrik asko. Jakin ezazue, iru bebikoitza arabako txapelketa puntu hor saio guztien argazkiak, bideoak eta abarra aurkituko dituzuela. Gogoratu finalaren eguna, martxoako getalau, larunbata, aramaion. Autobusa doainik izango da, eta sarrerak salgai daude, iru bebikoitza arabako txapelketa puntu gazteizko amaia zentroan eta aramaioko ekitabernan. Eta eskutan dut, saionetako epaia. Idatzesko saio honen irabazlea eta beraz finalera pasatuko dena Haiene da. <gülüyor> eta batateko saioaren talde irabazlea eta beraz finalera pasatuko dena Aguraingo Sorginetxe da. Bueno, orduan, beraz, finala izango da, idatzizkoan, gaztizko martin txipia eta aiene. Eta apatekoan, aieraldeko altu eta agurengo zorgin Eskerrik asko torzaren da ondo segi bitartean.